Järva i nordvästra Stockholm, sommaren 2021. En av konflikterna har lett till vad polisen kallar ett rött läge. Flera unga människor, vissa i tonåren, har skjutits ihjäl. Det finns många ungdomar, och det kan låta helt sjukt, som är i den här åldern 16-17, som frågar om det inte finns något kontrakt. Finns det inget jobb jag kan göra? Finns det inget jag kan klippa? De yngre nu, de är skoningslösa, så de... De gör vad som helst för pengar och sina vänner. Mohammed är en av dem som förlorat en anhörig. Och nu får han frågan från nätverket. Vill han själv steppa upp och ta en plats i narkotikahandeln? Jag vill ju tjäna pengar. Men sen tänker jag på att folk dör och min familj skulle bli ledsna. Du lyssnar på Peter Krim Om rött läge i Järva, kriminell rekrytering och 15-åriga kontraktsmördare. Jag heter Eva -Lisa Valim och Jag heter Victor Aldén. Och där som flygår, det, det är tufft. Det är tufft alltså. Men nu är det mer mammor som har förlorat söner än mammor som inte har förlorat. Jag kan inte beskriva. Det är... Jag saknar ord att beskriva smattan och saknar. Och till slut säger jag till honom. Alltså, vet du vad? Du får välja gatan eller mig. Han bara, gatan vinner alltid. Ja, så här har det låtit i de två första avsnitten i vår serie om mordvågen i Järva. Vi har ju gått igenom lite olika delar. Framförallt i första avsnittet pratade vi om bakgrunden till det här. Vi pratade med föräldrar och anhöriga som har fått nog och demonstrerade vid Myntorget i Stockholm. Det handlar ju om den här blodiga konflikten mellan två grupperingar som har kommit att kallas shotas och dödspatrullen. Där minst tio personer mördats och flera också skadats allvarligt. I andra avsnittet så fick vi lite av en blick in inifrån när vi pratar med en kvinna som har varit involverad ganska många år i ett av nätverken och berättade om hur man stegvis kommer in i den här världen och hur det är att leva i den här världen. Idag ska vi gå vidare och prata om senaste dryga årets händelser och få höra om en person som visserligen då har släktingar och vänner som är i ett av de här kriminella nätverken men som själv vill hålla sig utanför och vad utmaningarna med det faktiskt kan vara. Du har ju varit inne och pratat om det här temat tidigare att det kan ju vara lite svårt att säga nej. Det kan finnas lojaliteter både i släktskap eller vänskap som gör att det är svårt att liksom säga nej till de här personerna. Under arbetet med de här avsnitten så verkar det ju ha varit en lite lugnare period. När vi pratar med polisen så, pratar de, så berättar de att det var lite lugnare, det inte skett någonting på ett par veckor. Men natten mellan måndag och tisdag den här veckan så fick vi höra att en man i 40-årsåldern hade blivit skjuten i Rinkeby och vårdats på sjukhus. Så att det här våldet fortsätter ju uppenbarligen. Och vi ska ju prata om det senaste året som har varit kanske ett av de värsta för i samtal med polis och andra personer med insyn i konfliktläget i Järva så kommer vi idag gå igenom några av senaste dryga årets våldsamheter, mord och försöka lite grann sätta dem i ett sammanhang. Absolut inte ursäkta men däremot kanske ge förklaringar till varför saker sker. För nu hösten 2021 då pågår ju vad polisen kallar för en väpnad konflikt andra kallar det för ett krig där närmare tio personer har blivit ihjälskjutna under ett drygt år. Det brukar kallas för rött läge. Och i allt det här så finns såklart att vanliga ungdomar som märker att allt fler väljer sida och kanske också tar steget in i kriminalitet. Den, den här sommaren var hetsig alltså. Det här är Mohammed, som vi valt att kalla honom. Det är inte hans riktiga namn. Han är i 18-årsåldern, han är uppvuxen i Järva och för att skydda honom också låter låtit en annan person läsa in hans svar. Mina småbröder var rädda att de skulle bli skjutna. Jag var typ ute och kolla på EM och träffa några vänner men sen blev det hetsigt. Och det mamma menar med hetsigt är ju då att våldet har ökat det blir fler skottlossningar de här skottlossningarna gör ju också att människor dras in i konflikten Jag har flera vänner som har joinat kriget den här sommaren och Mohammedans familj har själva blivit påverkad av kriget som man kallar det. Och vi ska gå närmare in på hans tankar och känslor om allt som har hänt i Järva det senaste året. Men innan dess så måste vi gå tillbaka och försöka ge en ordentlig bakgrund till just det här senaste året. För det, det har ju varit som... Man beskriver det väldigt våldsamt. Det har varit en hel del mord och det är tyvärr då, i rätt få fall som det sitter personer frihetsberövade i nuläget. Det är svårt för polisen att komma vidare. Därför är det svårt att säga exakt vad som har hänt. Det finns mm. ingen förundersökning eller polisutredning att bluta sig på. Och lojaliteter kan ju också skifta över tid. De som var i så att säga, krig med varandra för ett år sedan kanske kan vara vänner idag och tvärtom. För att ge en bild av de här olika områdena och hur de förhåller sig till varann- så kan man ju säga att allihopa ingår i lokalpolisområdet Järva. Mm. Det är egentligen olika bostadsområden kring Järvafältet som ligger rätt nära varann. Det finns olika tunnelbanestationer, men det är så sagt väldigt korta geografiska avstånd då. Men enligt uppgifter så ska allt ha börjat med att några killar tjafsade på Snapchat- de ska då ha varit kopplade till två olika nätverk i Järva som kallas för FLG och HH. Och FLG det står för filterlösa grabbar och anses vara då den yngre generationen av tjottas från Rinkeby- Medan HH står för igenom. De är ju förankrade just geografiskt då i Husby. Och natten till den första juli förra året då blev en kille från Husby påhoppad av några från FLG när han befann sig i Tensta. Han blir svårt misshandlad och en dryg vecka senare så avlider han tyvärr på sjukhus. Mm, det här filmas och det sprids på sociala medier. Eller det sprids klipp som sägs visa dödsmisshandeln i alla fall. Och på de filmerna så hörs det röster. Och polisen har ju tidigare gått ut med att man är väldigt intresserad av att komma i kontakt med personer som vet mer om filmen och, och misshandeln såklart. Men det här mordet är ju fortsatt ouppklarat. Det här är ju inte heller första gången som förmodade gärningspersoner dokumenterar en misshandel. Det här har ju skett mm. tidigare och delats också i sociala medier. Enligt polisen ett slags sätt att positionera sig helt enkelt. Vi ska komma in mer på det här med sociala mediers kraft- både i rekrytering men också i att skapa konfliktytor. En dryg månad efter den här dödsmisshandeln- den 13 augusti förra året- då blir en ledande person inom FLG mördad. Han är i 20-årsåldern och skjuts ihjäl i Rinkeby. Och sedan sker ytterligare två mord i augusti 2020. Det blir alltså en väldigt intensiv hämndspiral här. En man som tidigare haft kopplingar till HH den 20 augusti- och även en ung kille som inte ens fyllt 20 som skulle vara nära fler av ledagistalterna i husbysidan då. Bara under sommaren så dör alltså fyra unga män plus att flera blir skadade. Det här på grund av en ny konfliktyta som enligt flera vi pratar med skapas just av ett personligt bråk. Det här tjafset på Snapchat. Av de här fallen som vi har räknat upp nu så är det mm. ju ingen som sitter frihetsbrövad i nuläget. Och Husby och Tensta Rinkeby, de sidorna har inte tidigare haft den här typen av konflikter riktigt. Utan som vi har pratat om i tidigare avsnitt så har Husby haft en viss av droghandel. Samma sak med Tensta Rinkeby. Och de har kunnat agera utan att inkräkta på varandra så att säga. Men som vi pratade om i förra avsnittet så trissas ju stämningen upp under covid också. när Narkotikamarknaden blir mer konkurrensutsatt och det finns inte samma pengar på gatan som sagt. Men... Förra hösten så lugnade det i alla fall ner sig något. Det sker en skjutning i september men då är det ingen som dör. Men sen ska det bli rött läge igen kring nyår. Den 29 december så skjuts först en ung man i benet. Och på nyårsafton då är det tre killar som blir beskjutna. De verkar inte ha några tydliga kopplingar till konflikten. Men en av dem avlider och de andra två skadas. Om det här är ett felleke eller inte, det, det vet vi ju inte. Men det visar ju på en otroligt kraftfull reaktion på en initial skjutning. Att det, det smäller väldigt kort efter den första skjutningen och det är väldigt starka reaktioner. Även det här fallet är fortfarande ouppklarat idag. Men efter skjutningen på nyårsafton så lugnar det ner sig igen. Vi är nu inne i 2021, men en liknande våldsspiral som tidigare ska utlösas igen. Men den här gången så ska vara kopplat till en gammal konfliktyta. Hur polisen ser på morden som sker under 2020 mm. det går att läsa sig till i ett PM från en utredning om grovt vapenbrott. I det så skriver polisen Mats Lindström om vad han kallar för en väpnad konflikt mellan FLG och HH. Och Mats Lindström han har varit i polis i drygt 20 år. Majoriteten av dem är i Järvaområdet och han jobbar just med mord och andra typer av grova brott. I pm skrivet i mitten av januari i år står det att båda sidor har god tillgång till vapen. För det första Pemet handlade ju om konflikten mellan en gruppering i Rinkby Tesla kopplat mot en konflikt mot husbyan i Ljusby. Och där var det ju ett, var drygt tio skjutningar och fyra döda, då eh, när jag skrev det här PM:et, Sen har det ju efter det har det ju skjutits en hel del i Tensdag och Julsta Där har dött ett antal personer och varit antal skjutningar. Men skjutningarna som skett i år, där det också har dött personer, handlar om en annan konflikt konfliktyta. Egentligen en slags tillbakagång till den här gamla konflikten mellan DP och Chottas. Det är, en, det är väl snarare eh, en konflikt mellan, mellan dödspatrullerna och, och deras yngre anhängare och, och de som är i Chottas yngre anhängare kan man säga. Det är tillbaka till den första konflikten, fast nerprojicerat på yngre personer. Även om det till viss del sker ett slags generationsskiften mm. när människor dör, och åker in på längre fängelsestraff eller av andra skäl bestämmer sig för att lämna det här kriminella livet så finns det tyvärr nya yngre personer som kliver in och gör en ny slags kriminell karriär. Och många av dem har antingen släkt eller vänskapsband med äldre personer i respektive gruppering. Om vi tittar på Rinke-Betenstad så är vi uppdelade i, i två läger fortfarande. Där man har alltså valt sida på den ena eller andra sidan fortsättningsvis. Och nu finns det lite yngre personer som antingen är på dödspatrullen sidan eller på gamla tjottas sidan. Sen kanske man inte alltid kallar sig för tjottas eller möjligen dödspatrullen, men de lägrena finns och konflikterna mellan dem finns kvar. Sen de personer som skjuts nu kanske inte är de som hade blivit skjutna och de som hade konflikten från början. Men nu är det yngre personer som har, som har ävt konflikterna och då har de sina egna måltavlor bland de yngre på varsin sida. Och den här beskrivningen det ger ju även personer utanför polisen som vi har varit i kontakt med. Det är också i de här yngre generationerna som det bör bli mer våldsamt under våren 2021. En person har fått allvarliga skador efter en skottlossning i Husby i nordvästra Stockholm. Larmet kom för en timme sen. Flera personer ringde in och sa att de hört skottliknande ljud. Ja, I slutet av maj så skjuts det igen i Husby, den här gången mitt på ljusa dagen, mitt bland folk. Mannen som blev allvarligt skadad dör och han är kopplad till den äldre generationen i Husby, de som kallas Husbynätverket. Det här mordet det är ju inte direkt kopplat till konflikten mellan husbyshygienor- alltså HH eller filterlösa grabbar, FLG. Men bara dagen efter det här så skjuts en annan person i Julsta, Båda de här personerna är ganska mycket äldre. Men det visar ju på att det är ett väldigt liksom, högt konfliktläge i området här. Nu är sommaren 2021. Mm. Våldet eskalerar. Men nu misstänker polisen att det är en yngre generationens DP som skjuter mot FLG. Alltså att det inte handlar om den här konflikten mellan HH och FLG.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 Dessutom sker det ett mord i Lule den 30 juli. Det är en kvinna som skjuts ihjäl. En man i 30-årsåldern sitter anhållen, kärligen misstänkt för mord på en kvinna i 25-årsåldern i Luleå. Det var strax efter klockan 22 igår kväll som polisen larmades till Notviken. Efter den utredningen pågår fortfarande och att en kvinna i Lule skjuts ihjäl kan ju ses som rätt långsökt att det skulle ha någon slags koppling till det som händer i Järveområdet. Från polis och åklagarhåll vill man än så länge inte berätta så himla mycket om det här. Men klart är att det sitter flera personer häktade misstänkta för inblandning i det här mordet. Och mm. en av dem har faktiskt koppling till av nätverken i Järva som vi har pratat om, tjottas. Och det finns också uppgifter om att polisen i Järva har bistått i den här utredningen. Nu blir det ju väldigt många individuella händelser, många skjutningar och väldigt många mord och det kanske kan bli lite överväldigande att man tar det i ett ganska snabbt tempo som vi ändå gör, men det finns ju tyvärr inte tid kanske att berätta allt för mycket och det finns inte så mycket information om de individuella händelserna. Men det vi kan visa på i alla fall, det är just att det här är inte enskilda nyhetsyllar som dyker upp i flödet och inte har någonting med varandra att göra utan det händer sig som är sammanlänkade och det är ofta händer sig som är reaktiva på tidigare händelser. Vi ser ju hur det blir de här små klustren av skjutningar. En eller två eller till och med fyra skjutningar som är kopplade till ett initialt mord. Och här är lunchekot. Dubbelmordet i Tensta misstänks kopplat till kriminella gäng. Det och det här slutar det... ju inte utan det fortsätter i augusti 2021. Ännu är ingen gripen efter det misstänkta dubbelmordet i Tensta i norra Stockholm igår kväll. Vid 22 tiden igår kväll armade flera personer om att det hördes skottlossning i Tensta. När polisen kom till platsen hittades två män i 20-årsåldern svårt skottskadade och under natten meddelade polisen att de båda hade avlidit. Den 16 augusti det två unga killar i Tensta i Och från polisens sida är det oklart hur den här skjutningen passar in i de här pågående konflikterna. Men vi har ju pratat om det här. Man kanske inte behöver vara superdjupt insyltad i grov kriminalitet utan ibland kan det handla om felrek. Det kan också handla om att man har fått en lojalitet påklistrad på mm. sig på grund av att man har synts med någon på insta eller att man har ett vänskaps- eller släktband med någon. Ja, två män har skjutits i Julsta i nordvästra Stockholm och det här vid halv tre tiden i natt och sex personer är gripna efter händelsen här på tidig morgontimme. Vi åkte med stor resurs till området och kunde ganska snabbt hitta två skottskadade män utomhus på en innergård i Julsta. Och kort efter det här då 30 augusti då luras två ledande personer i FLG ut i tron om att de ska hämnas men istället blir de beskjutna och den ena dör och den andra mannen skadas svårt. Åtta personer som gripits efter dödsskjutningen i julsta natten till måndag begärs nu häktade enligt SVT Nyheter. En man i 20-årsåldern dog och en annan skadades allvarligt i skottlossningen. Och här kommer ju en detalj som sticker ut lite extra för oss. För att när vi följt de här fallen med skjutningar i sommaren så reagerade vi först i juli på den mannen som sköt. För honom kände vi igen från ett fall som vi har följt. Och samma sak med skjutningen den 30 augusti. För det här berör ju nämligen två av de huvudmisstänkta i ett åtal vad gäller bedrägerier som vi gjorde som vårt andra avsnitt totalt i januari. Det var ett fall där man blåste äldre personer på rätt mycket pengar. I den här utredningen kunde man också själva se att både de och egentligen också polisen var lite nojiga. De misstänkte i det här, kunde åka runt i skyddsväst och bli kontrollerade med olika personer i bilar. De åkte också under en period till Spanien. Och då blev svenska polisen så pass nervösa att man faktiskt bad den spanska polisen att följa deras rörelser på spanska solkusten. Just för att de inte då skulle hamna i en konflikt med dödspatrullen som man var rädd för då. Och det var ju befogad oro, inser man ju nu, när det så här kort efter så är en person död och en person väldigt, väldigt allvarligt skadad. I slutet av sommaren då är det alltså fem personer som har skjutits ihjäl i Järvområdet och så har vi också den här kvinnan då uppe i Lule. Dessutom har enligt uppgifter till Peter Krim skett flera skjutningar som man klustrar ihop inom polisen från slutet av juli till början av september i år utöver de här morden alltså. Då är det ju inte heller alltid som personer har kommit till fysisk skada men det har som sagt skjutits. Och skillnaden nu, 2021, jämfört med 2020, det är ju att nu sitter det ju faktiskt flera personer frihetsberövade misstänkta för de här morden. Och inte bara mordet i Luleå utan även i Stockholm. I utredningen om mordet i slutet av maj i Husby och även mordet och mordförsöket då i slutet av augusti så sitter ju ett antal personer häktade misstänkta för inblandning. Sen är ju att man sitter häktad Nej. ingen garanti för att det blir åtal och vi ska ju också säga att de förnekar brott. Utöver mordutredningarna så finns det även ett antal andra personer som kopplas till grupperingarna som sitter häktade för andra brott. De personer som sitter frihetsberövade det är just nu i de olika konstellationerna det är ju män mellan, vad ska vi säga, 17 och 22 kanske som är väldigt drivande i de här våldskonflikterna. Polisen Mats Lindström igen om hur han ser på de som sitter frihetsberövade just nu. Det är de personerna som sitter som gör att det är lugnare i Järva. Och sen har det på senaste tiden också dött ett antal personer som också varit våldsdrivande. Som har blivit dött i konflikten, som alltså blivit mördade helt enkelt. Det påverkar också situationen. Tragiskt att säga, men, men så är det. Och apropå det här med olika sidor i konflikter, eller krig då som en del kallar det, så hörde vi ju tidigare avsnittet Ung kvinna, Farsa säga att man redan valt sida åt henne på grund av att en släkting varit med i ett av nätverken. Och för många är det något som tvingas på en. Det är inte alltid ett val att bli lojal med en gruppering. Man har hamnat i ett fack genom att av olika skäl, man kan vara släkt med de äldre och då har man hamnat där automatiskt eller så har man haft sympatier och det med, med den ena sidan och sen går det liksom inte att ta sig ur det har man en gång blivit eh, lejblad alltså stämplad som att man är på den ena sidan man, då är man ju kvar där och då och, och de andra har ju koll på vilka som hänger lägger ut dig själv på Instagram på den ena sidan med anhängare för någon, då blir du ju stämplad som att du är på den sidan då, då kommer du vara fast där sen som vi nämnde tidigare så finns det ju teorier om att allt startar med ett bråk på sociala medier mm. och konflikten har ju också som den mellan shotas och dödspatrullen involverat mycket hot och hån på sociala medier under den här tiden. Om man ser för ett par år sedan var det ju ännu mer på Instagram då var man ju nästan ute och manifesterade ännu tydligare till en bredare, ännu bredare publik eh, efter varje skjutning och sådär. Eh, om ena sidan hade begått en skjutning så åkte man i någon bil och rökte på och spelade någon musik som skulle antyda att man hade gjort det här. Att man hade smoked någon och så vidare. Alltså det var rätt tydligt att man manifesterade. Den tid som Mats Lindström syftar på här är ungefär 2010 och 5, 6 mm. år framåt. Det är också under den här tiden som Instagram växer sig allt större. Nu har de förstått att polisen använder det där på ett eller annat sätt så att man är lite försiktigare med det där inte riktigt supertydligt på det sättet. Men sen går ju folk ut ändå på sina sociala medier och visar upp sig. För det är ju fortfarande en del av sitt varumärke. Man går ut och ja, men visar upp vem man är lojal med. Och, så Det är fortfarande inte oviktigt när börjar du se det här då, mer och mer i förutsökningarna? Bilder från Insta, bilder från Snapchat och sådär? Första gången var nog i en polisutredning mot personer som kopplas till Shottas. Det rörde ett grovt vapenbrott och då var det ungefär kring 2018. Då användes inlägg från Insta för att visa vilka som hängde med varandra mm. och också en del kring vilka liksom, hashtag som hade skrivits där att man skulle ingå i Shottas. Om Mats Lindström han kan nu när han blickar tillbaka på just den här konflikten med Shottas och DP- var rätt självkritisk till att man inte tidigare hade hållit koll på vissa plattformar på sociala medier. På det som var rätt sena på bollen med, med det här kring med, med internet, kring de första morden som var 2016, där tittade man inte alls på sociala medier skulle jag säga. Det kom sen efter bara några år, fattade man hur stort det kunde vara sociala medier. Det var rätt dålig början på det skulle jag säga. Om vi hade varit med, med på den kanske redan 2015 där så hade vi förstått mycket, mycket mer. Jag tror inte vi var där riktigt ordentligt då. Det lärde vi oss efter, efter i den här konflikten i början där hur viktigt det var. Och Sen tog vi i det men inledningsvis var vi lite dåliga på Instagram till exempel. Och apropå Insta eller för den delen andra plattformar som mm. Snap, TikTok i våra respektive flöden så finns det ju Både konton som tillhör personer kopplade till konflikter- men även en del konton som är lite mer ett slags mediekanaler kan man säga. Ja, de liksom samlar material från många olika källor och presenterar det på olika sätt. Och I första avsnittet så hade vi med svar från en av de som driver ett av de större kontona på Instagram- Tjottas versus DP som då skiljer konflikten framförallt mellan på trullen, men också andra saker- de säger sig absolut inte ta någon ställning för eller emot utan de lägger bara ut bilder på personer från båda sidor. Det är ju utan... även från andra grupperingar som det syns bilder ifrån. Ja och senaste dagarna har det exempelvis publicerats bilder från polisutredning om ett rån mot en kiosk där personer som anses lojala mot HH åtalade. Det är inte bara så sociala medieinhållet. De har mer och mer gått till att rapportera om olika brottmål. Vi var i kontakt med dem till första avsnittet och berättade om ganska mycket om hur folk reagerar på de olika inläggen, hur det är när de här tragiska händelserna kan tolkas som underhållning och så vidare. Man kan tycka vad man vill om att publicera bilder på förmodade medlemmar i nätverk och hjälpa till att sprida videos där man hånar folk och sådär. För det finns ju en risk när man lägger ut saker på det här sättet och det är att folk som inte är direkt involverade i konflikterna blir uthängda, att de kanske är med på en grupp. Bilda folk som är aktiva, i med eller att de syns i bakgrunden och då klumpas man liksom ihop med gruppen och då blir man ju en måltavla. Jag frågade hur de brukar göra när något sånt händer. Ja, det här har hänt innan. Om du kollar våra inlägg så har vi täckt över deras ansikten. Och det här är ju inte deras riktiga när vi har låtit en skådespelare läsa svaren. Eller även om de skriver att jag ska ta bort så tar jag bort det och lägger ut något annat istället. Och de startade ju det här kontot hösten efter den här första sommaren när konflikten mellan HH och FLG startade 2020 och de har ju sett att intresset för allt som sker kring grupperna ökar. Ett tag efter att vi skapade kontot så märkte vi av ett starkt intresse bland folk om konflikten bland tjottas och dödspatrullen men också konflikten mellan HH och FLG. Så intresset ökar, fler ungdomar följer de här konterna. Men trots då det ökade våldet och att polisen griper väldigt många människor så verkar det inte vara några problem för nätverken att rekrytera yngre. Jag frågade lite om det här. Vi tror personligen att det handlar om att det är många ungdomar som är runt den kriminella kretsen. Antingen att de har en vän som drar dem dit. Kanske de tycker det är coolt att vara kriminell. Vilket vi inte alls tycker det är. Eller så har de motivet att tjäna pengar vid tidig ålder. Oftast blir det att man säljer narkotika. För äldre kriminella är ungdomar väldigt intressanta. För att ungdomar får betydligt mindre straff än vuxen får. Så oftast blir ungdomarna de som ger brott åt de äldre. Det behöver heller inte alltid handla om pengar utan också en jakt på status och vilja att göra kriminell karriär som vi ska prata mer om i det här avsnittet senare. Vi såg honom som en snäll kille som hjälpte till med allt. Det här är Mohammed igen som ni hörde i början av avsnittet. och Det här är inte hans riktiga röst och det är inte hans riktiga namn. för att Han vill vara anonym för att det är väldigt känsliga saker att prata om det här. Mohammed själv har ju förlorat en släkting i vad han pratar om som kriget. Vi var nära och efter sommarlovet, jag, jag orkar inte riktigt gå till skolan. Jag orkar inte någonting. Min mamma och min pappa blev båda väldigt arga och ledsna. Min, min farsa ville att vi skulle flytta efter det. Och vi pratade lite om hur familjen reagerade, för det här är ju ett trauma för alla. Liksom. Mina kusiner ville hämnas. Min, mina föräldrar och andra sa till dem att inte göra en konflikt av det. Men de ville inte lyssna. Jag skulle nog inte kunna åka till andra sidan som det är nu. De skulle kolla vem jag var och kanske få några boxar. Och det är ju nöja hela tiden när man har dragit in på ett sätt i det här. För att han blir väldigt tydligt identifierad som den här personens släkting. Och alla vet liksom att han har den här relationen. Och det är läskigt för man vet inte hur den andra sidan kommer reagera. Ja, de från andra sidan. De dödar allt och alla då. De vill bara hämnas. Sen kom det ju ett slags erbjudande också till honom. Ja det gjorde det. Från killarna i det lokala nätverket. Jag efter hans död frågade de mig om jag ville vara med. Jag sa nej och de sa, de sa okej. Okay. Men att, att jag skulle höra av mig om jag ville något. Det var ingen press eller så. Vi, vi känner varandra sedan vi var små. De ville nog mest vara schyssta. Vi har ju pratat rätt mycket och han har ju en väldigt tydlig idé om vad han vill göra i framtiden. Och att det inte är att vara en del av ett nätverk. Men samtidigt är han ju ung. Och jag frågar om han inte kände sig lite frästad ändå av det här erbjudandet. Alltså, jag vill ju tjäna pengar. Jag har känt lite när jag har haft dåliga dagar att man skulle vilja tjäna pengar. Men sen tänker jag på att folk dör och min familj skulle bli läsna. Och att ungdomarna dras till nätverken det är ju, det är ju väldigt, väldigt sorgligt framförallt när vi, vi får se vad den liksom slutgiltiga priset man betalar kan bli. Men samtidigt så är många av de här killarna unga kanske kommer från förhållanden där man inte har så himla fett och att då se unga killar i sin egen ålder tjäna rätt stora pengar på något som inte ser så himla svårt ut att göra, alltså jobba på en lägre nivå i ett nätverk man kan förstå att det lockar. De unga kan tjäna 50 000 på en månad. De hjälper till och säljer och de varnar äldre om någon kommer. Det här är ju en siffra som enligt polisen kan vara fullt möjlig om du ligger i och gnetar på. Sen är det ju långt ifrån riskfritt att mm. hålla på med det här. Förutom att du riskerar att åka fast om du har narkotika på dig så finns det ju också den här faktorn att du har blivit lojal med ett nätverk. Som gör att du kan bli en måltavla för andra nätverk. För det finns ju alltid där- närvarande, våldet och morden. Och många av dem misstänker man ju- begås av yngre killar. Och man kanske ser det som ett sätt- att komma upp i hierarkin- eller för att tjäna pengar. Och jag frågade om hur de i hans generation- får reda på att äldre ledande personer- som de beskriver- lagt pengar på någon. De äldre säger till en person- som sen sprider vidare- till de yngre i, i västerort. Sen- den som dödar personen får en stor belöning, flera hundratusen kronor. Det är typ som en lek eller ett spel. Och den som dödar personen vinner hela spelet. Och som att det inte är nog sorgligt med alla de här morden och det liksom lidande som de skapar så är ju en till aspekt som är väldigt upprörande hur långt ner i åldrarna det här har gått. De yngre nu, de 15-18 år. De är skoningslösa så de, de gör vad som helst för pengar och sina vänner. Men det finns ännu yngre från tolv som också väljer Sida och slåss och folk har blivit allvarligt skadade. Det börjar med att de schaffsade på internet och sen när de ser varandra så slåss de. Min brorsa hänger ibland med den yngre generationen. Jag säger till honom att plugga och. Nu pluggar han. Men det kan gå snabbt i den världen. Han säger liksom, jag vill bara vara med mina kompisar och göra som dem. Förut spelade de fotboll på gården. Nu, nu vill de tjäna pengar. Uh, när man är så liten, man fattar inte. Jag försökte prata med han. Han säger bara, jag är inte rädd. Nu har vi pratat rätt mycket om unga killar i Järva men vi har också varit i kontakt med Jasmin som är 20 20-årsåldern. Hon har också förlorat en nära anhörig och drabbats av det här våldet såklart. Det känns rakt in i hjärtat. Du förlorar ju en del av dig själv och i värsta fall något du aldrig kommer kunna bearbeta ordentligt. Hon heter egentligen något annat och vi har också låtit en annan person läsa in hennes svar för att skydda henne. När en person går bort på ett sånt tragiskt sätt gör det saken hundra gånger värre att behöva tänka att min kusin blev mördad av en annan hemsk människa. Det har varit väldigt jobbigt för mig. Det har påverkat mig på olika sätt. Vi har pratat om det här hur liksom stämningen i ett område kan förändras när en sån här typ av konflikt pågår. Och hon pratade rätt mycket om det. Såklart känns det otryggt. Oskyldiga kan skadas om de är på fel plats vid fel tillfälle. Det är synd att våldet skadar så många människor. Som vi hörde i avsnittet med Avira som själv hållit på med narkotikahandel tillsammans med sin kille. Så finns det också såklart tjejer som är aktiva i olika former. Och mörkertalet kan ju misstänkas vara rätt stort. Det kom ju en rapport från Stockholms polisen förra veckan med en kartläggning av 1500 mm. nätverksmedlemmar. Man beräknar att 2% av dem är kvinnor. Men säger samtidigt att det är ett rätt dåligt forskningsläge. Man vill veta mer om den här gruppen. Jag frågade Jasmin om det och frågade också hur tjejer pratar om det som sker- och ifall det skiljer sig från hur killarna ser på det. Vissa tjejer bryr sig inte. Vissa kanske har anhöriga. Då påverkar de väldigt mycket. Vissa lägger inte ner tid på att ha koll på sånt. Det är väldigt synd att unga killar dras till sådana här gäng. Vissa tjejer tycker det är attraktivt med kriminella killar- vilket inte är bra för de ser inte allvaret i det och att de själva också kan råka skadas. Och sen var det det här också med vad tjejerna gör för det har ju varit lite oklart om man bara är en stöttande roll och sådär. Och där känner ju men att det vet man inte, det får man inte höra så mycket om. Ja det finns säkert men det är väl inte lika aktiva som killarna är och begår inte lika grova brott. Det finns säkert tjejer som har med de här kriminella gängen att göra- Tjejer kanske hjälper dem för det är deras kille, bror eller släkt och känner sig skyldiga att ställa upp. Och för Jasmin känns det ju också rätt jobbigt att prata om det här för det känns som att det alltid blir fokus på sådana här frågor när man väl pratar om Järva. Och vi är såklart medvetna om det, jag menar vi gör ju en tredelad serie som handlar om Järva det skulle ju kunna handla om massa andra områden också, såklart. Men här hade vi, som vi har pratat om tidigare, möjligheten att prata med människor som kanske inte har varit ute och pratat tidigare. Och Då kändes det viktigt att, att lyfta dem. Nackdelen med att vara just krim reporter och jobba med Peter Krim handlar ju också om... Vilket fokus vi har. Vi fokuserar väldigt mycket på kriminalitet och de hemskheter som sker mm. och det känns ju också viktigt att inte spela ner morden som sker. Det ska inte vara vardag Nej. att unga killar i tonåren, 20-årsåldern blir rejälskjutna. Men vi kan liksom inte nog påpeka att det är en liten minoritet som dras in i nätverkskriminalitet i de här områdena. De överlägset flesta som bor i Järva och Västra Stockholm i stort, det är vanliga människor som lever sina liv och pluggar och jobbar. Och som vi såg på Myntorget utanför riksdagen. Det som egentligen var starten för, för hela serien. Människor som engagerar sig i sitt närområde och som försöker förbättra det. Men när det sker sådana här extrema händelser, när unga män blir ihjälskjutna. För vissa handlar det ju om en anhörig som dör av skjutvapenvåldet. Då skapar ju inte det bara en sorg utan också en slags stigmatisering. Mm. En stigmatisering som grundas i att föräldrar såklart är oroliga för sina barn och mm. vill skydda dem. Och Jasmin pratade om det. Just hur föräldrar bad sina barn att kanske inte umgås med henne längre. Just på grund av en släktband med en person som hade dött i konflikten. Vissa av mina vänner har tagit avstånd för att de är rädda. Men jag har några som har funnits där för mig jättemycket. Men jag har andra kompisar som har killar som är kriminella. De påverkas ju jättemycket. De är väldigt oroliga att deras killar inte ska komma hem. Det är svårt att få kontakt med dem och ha ett förhållande med en sån person. Och sen kommer en del som vi har hört ganska mycket när vi har varit ute i förorter som har drabbats av den här typen av lokala, territoriella nätverk. Sorgen av att se en person som man har växt upp med- en person som man har följt sedan man var liksom ett litet barn- långsamt dras in i den här världen. Ja, det påverkar mig jättemycket. Jag hade en killkompis när jag var yngre- och han var jätteduktig och pluggade och hade bra vänner. Men så började han röra sig mot de mer kriminella- och började följa deras spår- han lever det livet fortfarande. Man kan bara fråga hur de mår. Men de berättar inte så mycket om deras liv. De vill inte att andra ska bry sig. De ändras ändå inte. Mohammed han beskrev ju tidigare hur han blev kontaktad efter en släktingsdöd Och fick frågan om han ville bli del av nätverket. Han var ju också tydlig med att det inte var frågan om hot mm. eller press. Utan mer ett slags... Fint erbjudande på grund av att han har haft relationer med de som finns i det här nätverket. Och tanken att rekryteringen i nätverken skulle alltid vara under hot eller liknande. Det är inget som stämmer enligt Kristoffer Karlsson, kriminolog vid Stockholms universitet. Istället kan relationen mellan den som rekryterar och den som rekryteras vara rätt varm. Det börjar med små saker, du blir bjuden på en pizza eller du blir bjuden på kebab och sedan så är det en fråga om så här, du, vi ska göra det här, kan du, skulle du kunna förvara den här saken, skulle du kunna placera den här saken där och stegvis så dras man då in om det nu är rätt. Liksom. Man blir mer delaktig helt enkelt. Eh, vissa förblir där de blir inte särskilt centrala eh, men så småningom i takt med att eh, tiden går så brukar de flesta ändå hamna mer centralt, göra mer grövre brott och eh, där kan det gå ett antal olika vägar, man kan åka fast man kan eh, tyvärr då dö eh, men säg att man är kvar där så någonstans efter att man passerar 2025 25 så, så Börjar ofta ett annat liv locka? Det man sett då inom forskningen och även vad vi har hört när vi varit i kontakt med till exempel avhoppare eller personer som fortfarande finns i kriminaliteten. Det är ju att man har en tendens att tröttna på de här ständiga russerna och att alltid behöva tänka kring säkerheten. Det kan vara så enkla saker som att man kan hälsa på en anhörig som bor i Järva och man ska ha på sig skyddsväst även på dagtid. Vem man är tillsammans med och i förlängningen ifall det kan innebära ett hot. Och något som Kristoffer Karlsson är intresserad av är hur just personer som Mohammed håller sig utanför det här kriminella livet. När det på ett sätt hade varit relativt lätt för honom att välja just den banan. Hur kommer det sig att personer som växer upp under vissa omständigheter som har vissa erfarenheter i familjen själva väljer eller själva tar en annan väg när det är så mycket som probar dem mot kriminaliteten så försöker de ändå hålla sig straighta och det förebyggande arbetet att förhindra de här unga från att ta steget in i det kriminella sammanhanget det pratas det ju en del om det är kanske inte riktigt lika omdebatterat som olika straffskärpningar som siktar in sig på att komma åt morden med skjutvapen och andra grova brott men det dyker ju ändå upp en del förslag om hur exempelvis socialtjänst ska få mer resurser och organisera om sitt arbete sedan kan man ju undra hur arbetet med att få ungdomar som redan är djupt inne i de här sammanhangen liksom som redan har skapats en kriminell identitet. Hur ska man se till att utvecklingen liksom vänds för dem? Vi har sett rätt många exempel på att drivkraften kan ju till viss del vara pengar men oftast inte speciellt mycket pengar. Polisen Mats Lindström igen. Man är rätt intresserad av, det finns många ungdomar och det kan låta helt sjukt som jag är i den här åldern 16-17 som frågar om det inte finns något kontrakt. Finns det inget jobb jag kan göra? Finns det inget jag kan klippa? Och man är beredd att skjuta någon som man överhuvudtaget inte har någon relation till. Alltså en person som, som man inte har något otalt med alls utan som ens nätverk har bestämt att den här personen ska skjutas eller dö. Det man är beredd att göra för, för lite eller ingen betalning för att bli. Accepterad att bygga sitt CV. Det är sjukt. Men så ser det ut i Sverige just nu. Mats han säger att han under de senaste åren sett unga tonåringar som efterlyser kontrakt vid åtminstone en handfull tillfällen i nordvästra Stockholm där han jobbar. Och efterlysa kontrakt i det här sammanhanget det handlar helt enkelt om att fråga om det finns något mord som man skulle kunna begå. Och det nämner ju Mohammed när vi pratade med honom som sagt. Han säger ju det att den yngre generationen, den som han beskriver som 15-18 någonstans. Han tycker ju den att det är en tydlig skillnad mellan den och de äldre. Att de är ännu mer hänsynslösa, ännu mer skoningslösa. Ja men på hemliga tvångsmedel i chattar annat att folk efterfrågar kontrakt. Och man ser ju också eh, i de förundersökningar som finns. Vi har det här ärendet i, i Jakobsberg bland annat när är en väldigt ung person nästan sköt i en person på bussarplatsen eh, han skulle ju enligt den förundersökning inte få speciellt mycket betalt utan direkt väl om man, om man fyllde på hans kyl med lite kola lite och så där, mer eller mindre men han, var, han gick ju var bara ute tillfälligheter som gjorde att han inte sköt i någon han gick ju för ett mord men det blev inte riktigt så det här mordförsöket i Jakobsberg i norra delarna av Stockholms län som Mats pratar om, det sker i maj 2020. Och killen som Mats pratar om, han dömdes till tre års sluten ungdomsvård för mordförsök och grovt vapenbrott. Och han är också kopplad till HH, alltså husbysgenor. Beställaren av mordet, en man i 30-årsåldern, han dömdes till 18 års fängelse för anstiftan till mord. Frågan är ju vad som driver en så här ung person att döda. Det är ju mm. någonting som känns faktiskt helt obegripligt men en del förklaring kan finnas just i viljan att göra en kriminell karriär kosta vad det kostar vill man är en person som är väldigt väldigt angelägen att bli någonting att vara någonting att synas på något sätt ju. man vill ju göra vad som helst eftersom man ska inte bara skjuta någon som man hatar att man ska skjuta någon som någon annan sagt att man ska skjuta bara för att visa en lojalitet och då är man ju, vill man ju verkligen, verkligen bli bekräftad och verkligen verkligen, ja, man vill verkligen visa att man är, är duglig i det här nätverket Så utöver den liksom uppenbara frågan, hur blir det så här, så undrar man ju också hur samhället ska hantera en tonårskille som har kommit så här långt i sitt kriminella tänkande Vad gör vi med en 15-årig kontraktsmördare? Vad har socialtjänsten för verktyg att prata med honom? Eller, eller när jag hittar en person som är 16 år som har för andra gången bröstat ett vapen åt eldkriminella åt kriminella. Vad, vad, vad har socialtjänsten för verktyg att, att motivera den här personen att sluta med det här? Jag upplever att socialtjänsten till exempel har lättare att göra någonting åt någon som, har, som polisen har tagit sju gånger för att de har rökt en bröja Än en person som för andra gången bröstar ett vapen. Det pratas ifrån polishåll om att det är lite lugnare nu. Det hörde vi ju tidigare. Att det sitter några nyckelpersoner som polisen ser som rätt drivande i de här våldsamheterna. Att de sitter frihetsberövade eller tyvärr också har blivit skjutna. I Järva eh, så ser vi ju väl just nu att det är just nu väldigt temporärt lite lugnare. Därför att ett antal personer sitter frihetsberövade och ett antal... Personer har blivit skjutna och skottskadade. Det döda och påverkar situationen till, till att det just nu är lite lugnare. Förhoppningsvis håller det i sig, men jag tror nog det är mest temporärt. Och sen är det ju en stora fråga nu. Man ska få stopp på det här och när man blickar framåt vad man vill se- att liksom samhället och att vi tillsammans ska göra för att få ett slut på det. Och jag ställde den frågan till alla de ungdomarna som jag har pratat med- och Mohammed Han tänker ju så här om det här. Det är politikerna som måste göra något. Det hade inte hänt om inte politikerna tillät det. Alla måste hjälpa till. Folk dör hela tiden. Tänk på polisen som dog i Göteborg. Mina släktingar i Göteborg skrev till mig och sa: Polisen stannar alla bilar, kollar alla som kommer och går. Man gör inte samma sak när något händer här. Det känns jobbigt och jag blir uppjagad när jag tänker på det. Och ibland kanske man kan få för sig att alla yngre personer i Järva bara vill se att man ska satsa på, ja men på skola eller fritidsgårdar. Men det finns ju också andra tankar kring det här. Så här ser ju Tjottas vs. DP-kontot. Mord och våld kommer de aldrig fått stopp på. Vi tycker politikerna har misslyckats med att stoppa våldet. För brottsligheten blir bara grövre och grövre. Vi tycker att staten ska höja straffen. Ta bort straffrabatter för grova brott som till exempel grovt vapenbrott, mord, misshandel och våldtäkt. Men sen handlar det ju ganska mycket om att ändra tankesätt. Ändra liksom inställning hos en del ungdomar. Och det är Jasmin inne på. Det handlar om personlighet och vad man tycker är coolt och pengar. Det enda som skulle kunna ändra är de själva. Ta skolan seriöst och inte känna att man har behov av att vara kriminell. Killar på med sånt gör att mindre killar tycker det är coolt. Vilket gör att det inte kommer ta slut om de inte själva tar tag i det. Och killarna som inte är kriminella känner, känner sig nog pressade till att bli kriminella och att passa in. Det är lätt lätthänt att om din vän är kriminell så följer du samma väg automatiskt utan att ens tänka på det. Vi kommer såklart följa vad som händer i de här mordutredningarna där det sitter personer frihetsberövade. Mm. Både fallet uppe i Lule med kvinnan som blev skjuten där men också de två utredningarna i Järva där det sitter personer häktade. Nu under hösten så kommer ju också den här bedrägerihärvan mm. uppe i Stockholms tingsrätt, den som vi har pratat om tidigare, åldringsbrotten. Det blir spännande att se hur man dömer i det också. Du har lyssnat på Petri Krim om rött läge i Järva, kriminell rekrytering och 15-åriga kontraktmördare. Vill du lyssna på alla delar i den här tredelade serien om mordvågen i Järva så hittar du dem där du lyssnar på dina poddar. Reporter idag var Karin Isaksson, producent Viktor Papini och ljudtekniker Johan Hörnqvist.